poate s-o fi trecut pe vremea lui Ștefan Voivodul. Dar, vezi, dumneata, nimica nu s-a uitat. Focurile de pe cul vestiser în ajung primeștii la Dunărei. Turcii! Și dacă au pornit bucimile să sunem de lung, steagurile de răzăși sau și ridicat de gravă să fie de ajutor cu oștii mai. Atunci, zice se sufățișa și acel simion mână scurtă, capitanului de călărit, din partea asta a locului. <mimită -i> Vai, gătine, vai! nu vrei în sine! Băi, că tu poți de foame! Asta-i nu? Băi, băi, Nu noi cu cât e de bună! Până atunci! Semioane, cu ce treabă pe aici, Păi, am venit. dar nu înțeleg. Manică. Noi, vii să mergi cu astea, da. și asta. Piciorul acesta, să fii luat și să-ți o frate mio, nu te sufă dar tu te-ai bătuit și te-ai bătuit bine. Lasă-te acum și pește lați mai tineri și mai. Și mai asta vrei? Cam asta. <laughs> Dacă așa gândești că îmi ne atacă să cadem, eu așa gândești să vii. Să vedem tormai mai ul păi, și altul. Băi, apă și-l simio aici. <gântă> Și-ncă cum e oferind tătarul stânga, el vreți să se bată cu dreapta. să <gântă -i> l altul... scrie capitanul, ce mai? să e cu noi, adică. Chiar așa? Păi dai ca și cium, băi omule. Cium, da. <gântă -i> Dar știți voi ce putere are în dreapta lui? <gântă -i> Avem noi tu străinori măi, câteva. De-ar Hai l-am văz, l-am cu ochii mei un boulean tânăr de grumaz și cum s-a și -a nu a încenut iat. He, să-l scrie capitanul no. ce și pe urmă dacă te prâpădea în luptă. Voi ne dați femei femeii și helicopterilor? Voi, uie! Haide! Îl calcați! Haide! Haide! Sare, sare, Haide! Haide! Haide! Pornim, pornim Mariața. Domnia ta de -a dreptul pe șleaua romanului, eu la și vas pe valea bărbatului. Cum le-am înțeles? Cine o întâi da turcu, primește de gravă veste celuilalt. Întocmai, doamne. Capitanul Balvaros e să portească de îndată ce s-arată. Lăi sunt Mariața. Eh, ai și sosit. Ce mai vezi pe poveste de la Tristești Tomiei te buni și la locul lor oamenii, de treiere, după vreme. Dar, țățarii? Din dinspre partea lor niciun semn. Nimic? Cât de cât? Nu, nici o de-o flacă, orică ridicare de oase. nu. S-au cumințit, se vele, după Lipnic. Cumințit? Bine ați fi să fie după gândul domnei tale. Păi câte vreme îi la hotarul lor, încă ce n-am crede că e așa? De ce? Știu și eu, poate fiindcă numai pe unii înfrângerea îi îndeamnă la pace, pe alții, mai rău îi înderjește. Să fie hai, n hai haie aceștia. Nu știu, încă nu știu. Mărie, mă... Cete? Simeon Păduraru de la Rău. Mă scurtă? Ce vrește? Ce I-am zis că ești la spa Eu i-am zis la stări. Să părtească. Maria ta, mă cu plecăciune. Ce-i pădurene, ești cam înnegurat. ce am a Turco. râd? Turcul? Capitanul de răzeșt, da. Ah, Cum așa? Nu mă ești niscum să mă scrii la oaste. Ah, asta e. De aceea am și venit. să veni. să-l judeci. Pe capitan, dar cum? <laughs> și dacă în locul lui am să te judec pe tine. E bine, e și domnule. De ce? Fiindcă ai cutezat să te gândești măcar să-ți nesocotești în și să-ți lași cotru pe care ți l-am dat în grije. Îndatorirea din tine, nu-i țara. Așa e. Dar țara nu e numai la Dunăre. Unde astăzi de nevală turcul, e prețul timp de nea. Așadar, și în pădurile de miez de noapte, veți aceea. Am înțeles. Mă întorc acasă. Așa să faci, nimeni. Fără supărat. S-ar putea ca tu acolo să ai mai mult de porcă cu de decât noi. Cu plecăciuni, Maria ta. E vrednicul, mărieta. Aplic și vrednic. Cu asemenea oameni... Așa este. Putem scobori în liniște către Dunăre. Moldova e bine străjuită. <fie> Malul pe celei mari până la hotarul lui pe mar am spus, nu, la o zi îndepărtare de Dânsul, străjile moldovenești să nu simtă la ordini. Oamenii trebuie să facă băbați de noapte, să apringă să doarmă în șa. trebuie să trimită perbeții de hrău, să mănânce înșa. șa, rezire se vor supune poruncii. Da, da, luminația ta, și apoi... Apoi, din hotarul șesc, te întorci deodată, de praznic. Este mieză noaptea vechi. Avem o tobândă de plătit acum. Am înțeles, Mgrinăția ta. Așa din Rușiuc mi-a făgătuit să-l hărțească pe Ștefan la Dunăre trei ori patru zile. Mgrinăția Pleacă pentru ca să te întorci cu izbândă cu care încărcate de merinde și rog de Ce pădure asta, capitane? crasnei crasne O codiță din codișeai mare pe Așa, A, și care se care se arată? Când? A, păi starosele ei, și haia pădurare-o. Aaa! Grigore Boldur? doamne, mă-nchim de sănătate, mulți, îndoiți mai mult decât ai mei, măria Nu ești cumva prea darnic spre slava Moldovii, Mulțumesc, moștule, mulțumesc. Zăbobit o oleacă și pe labordeiul meu. Păi am zăbobit noi, da. Na mare lucru. da un pagure, o, o halcă de vânat. Um. Suntem acum pe urmele unui vânat mai de soi, Grigore. Mă rog, mă rog, cum crede? Poate e când nu mă-ntoarce, moștule. E bine și așa. Ai mulbabil ca mâine, poi mâine, să se gătească de oaspele. Vezi ca mâine, poi mâine, să nu te trezești pe aici cu altfel de de Adicătelea din cei smoliți și nepoftiți de prin părțile tătărăști. N-am vreun semn despre partea lor. O, de bună seama că doar n o să-ți trăine așa carte când sorte. N-am eu nevoie de cartea lor, Capitani. Îi simt după bătaia vântului dacă au vreun aici Ai cercetat? Cu deamănuntul, Maria ta. Bine, mărți, Grigore, bine. Cu sănătate și la bună vedere. Asemenea Maria ta, asemirea, Capitani. Vă aștept atunci! Să-i Spune, capitane. Nu înțeleg. Noi mergem către Dumnezeu să ne vedem de purc. Domăriei tale, tot la tătară este dumneavoastră. Așa este. E, dar de ce? Fiindcă... Fiindcă vezi, dom'lea ta, până acum Turcul n-a dat la Moldova fără să fi înțeles dinainte cu Nohai. Vrei fi împins și pe ei totodată în coasta noastră. Acum ar fi în treia oară, Bine că-ți-o dat și o dat bune, te întorci și tu acasă. Adică, deși e așa bine? Ia ca vorbă, ești cu mine, cu băieții? ce? Bine, la casa ta, la rostul tău? ce? Uf, o una. ce mai ești tu de oaste așa cum arăti? Marie, nu mă mânie. E ce? Cât o spun verde? Să se mai ducă la bătaie cei tineri și peteri. Sunt în oaste, Marie. Cu? Cum? Cum spun? Da de decât mi-a porosit boibodul. Trebuie să stau aici, să tot codul și asta, tată a de noaptea Moldovei. Tu, unul mai omule! Eu. Și împotriva cui? Că doar nimeni niciun un vrajmaș nu-l dă semne să fie și Cine știe? Mm, cine știe? Eu știu că doar am opt să văd urect gură! Sigură? Sigură, da. Să mă răstesc să-l trezesc pe care are visuri, joana mea ca mare. Visuri de bătărie. Ai mântuit. Aproape. Băieții, băieți, unde la până, la prisacă, la iaz, cine mai vede? Parcă sunt frecios. Nu unde mai duci acum? E vale, să va preumbru. La ce? Coate descusezi că aia v-a de tata azi. Prea apa. Și apa? Păi, că că mergi vale. M-am răzgândit. Sui către râul la iasă. Supoi ta, și in gudasile, de unde poți? Sorut, sorut iară de Și, și Si a venit adică da, dă gururile. Ei, o putează sorut. ca să le strâng de să se mai scurgă așa la pestea, să se primenească. Vasile, să știi că numai iadurile de la când se primenească. Vasile, știi una, ai o alta. Hai, lăsați-mă acum. Am treabă să. Dar măi lucrurile, dar... Nu, nu, nu, nu, e lucrul cu primește și-mi găsesc nevoia cu voi. Hai, hai, ce vă Cuțete-vă. Cuțete-vă. Vorbesc-o, azi la a susit un cănăresc dimineața noapte. Cu ce veș? Măritul și abei a trecut ca o dărucă de camința și la noapte trece hotarul Moldovei. Alah, fie cu dânsul. Spune A. Bune, capitan, ce Spune Capitane, ce face faci în sarba asta pe care o fac potomane dincolo de apă? Maria ta, am făcutit că vor ne greșit să treacă în coace. Și atunci, am trimis veste. Pe urmă? Pe urmă, m-am gândit că poate o și răciune de lor că, de fapt, ar voi să o treacă pe altundeva. A. Am trimis de gravă clarețe în sus și în jos. Și? Nu poate toate, dar nici vor. Și atunci? Atunci, nu mai știu ce să zic, doamne. Putere n-au să facă poți curăbii din au Ce este? Am porunci doar Maria ta, un călugăr voiește cu tot din avinsul să ți se înflățișe Un călugăr tot acum, stăluie. Pe asta mearde mie, acum. Maria. ta, iar e călugăr cum sunt și eu, e spada mea. Bine, bine, să poate, da mă, Domnul. Darul Lasă, lasă, fără tine. spune ce ai de spus. Câte oastea au înapoi Niciun fel, mai ta. Cum? Niciun fel de oaste, am fost până dincolo de Cetatea varmi. numai aici pe mal. Sunt șetele astea de zabeljit. Uh -huh. Un pânt de călăreță mai bine de a pune să fără. Acum că nu mai trăie nimic. Ce vrei să înseamnă asta? Asta, asta înseamnă că Suceava, Suceava și viața lui Simeon în mână scurtă sunt în primeștie. Ce are Suceava cu Simeon, măi? hei, Aici, doamne! Călărimea să pornească tot acum către cetatea de scaun. Moria ai Cât încă nu e prea târziu. Am înțeles! Tata, tata, doamne, după cum vii. Am să-ți spun așa. Să-mi spui mai întâi, tu ne-ai îmblat. Păi, pe valia roșie. Pe vale, doar ca. Când am să dorm în bordelul de acolo, dar... da. N-am mai apucat, s-o curcat altcintrins înaintea mea. Dumnezeu rătăcit? Ba, uite de tatarii, e prină Valea. Lasă șale. Vrei să vezi, te duc la pânșii. Maria ta, ai avut dreptate și de tata asta. Vaselene. Da, spune tata. Ia-o pe mâna tată, ia-ți frate și suie de grabă Ha. Și A, jumătate? Nu un aici la zăgazul iazului, cel de jos. Ha! ia și ai golit apa din cel de sus și l-ai urât ori te-ai de și ea. Aha nu mai și noi spud voi wodu, hai du te. Mă-ntii să rămâm cum atare, te ajută? Mă descurc și singur. Arată puteri maiam că să tragul zavor de poartă. Foarte greapă mare, taică. Oricum du te. Du te. Mă duc taică. Da, propăm Păi de bună sa măhălăreți. Oare zainoștri? Păi dacă sunt din Vale cu Malta. Îmi cam sărit De-abia acum sârșa. Păi cum? Păi nu ce am spus, Nataliță, hăi, stigătești oaspiți. Astăzi? Acuma! Să-și ieși de grabă pentru la capăt Eu alerg, îmi ies să dau șemputoiului. Când dată vine și măria sa. Măria sa? Da, că da. Și acum zici! din norocul! Ce gâște de E Ia-l, lasă Vinișorul. Acum ce fac? Am să mă o sănesc eu cu Da, am un o nu, ca Doamne, să nu mai spumă. Al meu nu e. Al Mării Italia, arăbesc să ne a. Dar... Am să mă sfătuiesc cu Cristianic. Cât ar fi să ne zic despre nu mai cu ce ca ai? Mulți, Doamne, și de niciun folos. Bun de fugă, dar nu țin la bătălie și, purvate. Da. Cât mai să vorbim? Păi, uh, măcar un ceas. Suceaba ne așteaptă, capitan. Ne așteaptă, ne așteaptă călători mari, iată. Să-i fim de ajutor, te de trăi, degeaba ne mai duci. Da. Asta, cam așa. Cu toate astea... De unde vare să fiți precurat în haia aceea, de nu i-ai simțit nici pasărea. Mărite bei! Vorbește Ilun. Ce-ai deslușit? Pe toată valea e liniște. Doar apa! Mistriței? Nu! No, sunt niște iasuri din capul voi, se vară să unul între altul când lumea. Mm. Atât! Stea cu următojenest! Niciul arcaș măcar! Bine, bine! Dar pornim, că pornim parunc chiar acum! Prea bine! De ce s-au speriat ca ei? Nu, chiar! Cine știe! S-a prindem păcniile! Nu, nu, nu! De ce vă Thank <laughs> you Nu ia să mă omule, mă, numai mai necazul nu faci. Unde i primești de al mai mare vob și tu? E primești. Am tras să vorb la strânga așa atât. așa atât, de nu era placă uită nu apa și pe tine ca pe un buștean. Mamă, știi când dau cuăș voiule, o dată am măturat că te-am dat pe bare și ca și colorici, o urmă te nu mai romat rog. O, cine oane, Așa din porum că și se fac. Ia. Nu. de ce? Ce s te Este se arată la patul Vreți nu-i la n-am ce nu să mă tu? Nu, nu. e mai mare. Nu nu cumva. Ba, ce-ar și cu cu la să sponde. unde? e i vrăjmașul? Din voare, Maria ta! Din voare? s E nemaipomenit! Un om numai? Și numai cu mâna! Atmane? Poruncă, Maria ta! Să-ți pune trâmbitele! Oastea să se, se descopere! Moldova se cade să-i mulțumesc astăzi feciorului ei cel mai vretnic! Thank <speaking in Spanish> you. Trebui. Dar, din toată sărăcia mea, voi să-ți dăvesc pădurea și valea asta, ale tale și ale urmașilor tăi să rămâie până la capătul În oamenii locului. poienile astea se cheamă ale lui Simion. în amintirea celui vrednic răzâns, Simon scurtă, care i-a ocrotit cu atâta îndrășmiră în viacul cel vechi.